Lejet af Tro på for evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej Jeppe. Hej Pernille. Jeppe, vi har lige snakket med Kenneth, som fortalt om at have mistet sin far... Hvad, hvad tænker du lige nu? Kender du det der med sådan noget, altså nogle ting, som bare er naturlige? Sådan noget bølger, der slår ind mod en strand, og vind, der suser og sådan noget. Og så er der så Kenneths fortælling, som føles <laughs> på linje med de ting. Ja, egentlig. Fordi det er sådan en det er sådan en naturlig ting, den fortælling, der bare kørte, og, og bare skulle være, og det var, ja, det var utroligt. Ja. Hold op, et, øh, jeg et lille blæst bagover øh, af de perspektiver og de... Øh, de aspekter, han fortæller om i forhold til sin fars sygdom og, og død. Øh, og uden og åbenhed. Ja, åbenhed. Ja, uden at afsløre for meget, så var det, øhm, det rørende. Og det var øhm, befriende. Ja. Og jeg vil næsten ikke sætte ord på nogle enkelte ting, fordi jeg synes hele, hele, eller, synes hele fortællingen som helhed i sig selv var, var, var lidt unik. Mm. I hvert fald for, for mit vedkommende. Det bliver lidt abstrakt herovre fra. Så Nå, må... men, øh, når man har hørt afsnittet, så tror jeg, at man er helt med dig. Øh, og jeg er helt enig og, og fortællingen fortsætter jo en dag Da, da vi slutter optagelsen øh, Jeg har siddet med tårne Og løber ned af kender det meste af afsnittet Også fordi jeg har meget svært ved Ved fædre der skal herfra øh, Så da Kenneth får fortalt Om hans far til slut Om hvordan han var Så får jeg sagt at, at det er hvad de afsluttende ord Men egentlig så plejer vi jo at slutte med Hvad det er det for en sang vi skal høre øh, Og efterfølgende fortæller Kenneth Vi hører What a wonderful world. Um, Louis Jarmstok. Præcis. Og efterfølgende fortæller Kenneth, at han spiller sangen for hans far, da hans far er død, netop som sådan en til livet, fordi at livet, selvom vi mister, stadig er vidunderligt. Um, og det tror jeg er det, der sådan skinner igennem denne her fortælling. Det er åbenhed omkring døden, og så er det den der kæmpe kærlighedserklæring til, for det første, Kenneths far, og så livet i sig selv. Ja, så hvis, ja, der hører, hvis I har en, øh, en pårørende, der ikke har taget stilling til eller mistet nogen, så kan I passende vælge det her afsnit og, og afspille for dem. Fordi det rummer virkelig, virkelig mange fantastiske ting. Ja, det var virkelig en, øh, en hyldest til, til Kenneth, og det snakker vi faktisk også om, det vi var færdige med at optage. At vi, vi får slet ikke snakket om, hvad Kenneths far hedder. Han hedder så altså Anders, men det er typisk for alle de her fortællinger, fordi for Kenneth er det jo ikke Anders, for Kenneth er det far. Og det her, det er virkelig en fortælling om en kærlighed til en far. Ja. Og det, I skal virkelig glæde jer. Fordi det er, det er så fint og rørende. Præcis. Og lige endnu en gang, tak til alle jer, der skriver ind. Det skal I virkelig vide. Det er hver eneste besked. Det, er, det gør det endnu mere værd for os at, at sidde hen og lave det her. Ja, det gør det så meningsfuldt. Skal vi sætte den i gang? Lad os gøre det. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Lout og Landsforening Liv og Død. Hej Kenneth, og velkommen til. Tak. Og tak, fordi du vil komme. Kenneth, vil du ikke fortælle os, øh, hvem du har mistet, og fortælling der om. Du kan bare starte den, hvor du synes, det giver mening. Det vil jeg gerne. Øh, jeg mistede min far for 9,5 år siden øh, til kraft. Nå vær at Men jeg plejer at sige, at øh, det var sådan set ikke trist, den der, han døde. Det var trist, da han fik kraft. Øh, min far, han døde, da han var 62. Øh, han fik det konstateret, da han var 60. Han var den mest fantastiske mand, det synes vi langt de flere tager selvfølgelig, som vores forældre. Øhm, han har været lidt syg, inden han blev 60, men fordi han jo var mand, han skulle ikke for hurtigt til læge. Og jeg tror heller kan han ville til læge, inden han blev 60, fordi han ville gerne være rask, fordi han holder en lille fest. Så det, han vidste godt, det her Det var ikke super godt, men han ville have lov til at holde en fest for hans øh, familie og ja, sammen. Og det gjorde han. Og, så, og det var en vældig hyggelig dag. Øh, stille og rolig, men, men virkelig, virkelig hyggelig. Og så kan jeg huske, at jeg skulle på messe i London, mens han skulle til læge. Og jeg kan huske lige tydeligt, at jeg står uden for en, en popdog og ringer hjem, for jeg skal lige høre, hvordan det er gået. Og så kommer den der, amen, amen, det er var, jo det var, det var bare noget brok. Det var bare noget. Det går i sig selv igen. Ja, okay. Og så tænkte jeg vel det er ikke helt rigtigt, det der. Men igen, jeg gik igen og drak lidt mere. Alt var godt, og jeg tog hjem. På en tidspunkt boer jeg i Vejle, og mine følger boede i Midtjylland. Og så kan jeg huske tydeligt, da jeg kom hjem, så bankede det på min dør om aftenen. Og inden jeg åbner, tænker jeg bare, det der, det kunne være ham, den gamle. Øhm, og ganske rigtigt, jeg åbner døren, og der står min far. Og i det øjeblik, der ved jeg bare, det er, det var noget skrammel. Øhm, og han kommer ind, og vi snakker, og, øh, og han siger det jo som det er. Prøv at høre alene. han tror ikke, det er så godt. Det er noget, i spiserøret. det er nok noget skrammel. Og, og det er nok, øh, altså som sagt, øh, på midtjysk, det, det er meget stort. Når man siger, at det er noget skrammel så er det ikke særlig godt. Øhm. Og, og så gik der jo, jamen så går det jo hurtigt i det der øh, sygdomsvæsen øh, øh, og system. Så bliver der undersøgelser og UVC og UVC og UVC, og, og det vil alle, der har forældre, der har været igennem det der, eller pårørende, det, det er bare noget skrammel Man aner ikke, hvad vej vinden blæser. Altså, man tror noget i dag, og det er noget andet i morgen. Og han kommer igennem kemo, og han skal opereres, og, og når man bliver opereret for spiserøreskræft, så fjerner man noget i spiserøret. Det er noget skrammel, fordi han elskede jo at spise. Han var en rigtig livsnøje. Øh, ikke materialistiske ting, men han elskede bare livet. Han elskede mennesker. Øh, og hvis... det bedste, han vidste, det var, hvis vi kom hjem. Jeg har en storbror. Øh, hvis vi tog vores unger og det med hjem, og hvis så skulle vi have flæskesteg. Og der var garanteret lavet for tør og alt muligt skræmmeligt, men bare det, vi kunne samle som bord det var helt fantastisk. Den var, alt. altså, var virkelig høj på ranglisten. Øhm, men der var jo nogle år med det her sygdomsforløb, men vi er også alle sammen godt klar over, at oddsene for, at det her det en rigtig godt ud, der var meget lille. Øh, det, det så skulle ikke øh, loven ud øhm, Første gang kemo, kan jeg huske, han fik, og han var jo mega stolt, for dagen efter kemo, der kunne han jo stadigvæk det hele. Øh, det hører man jo så også mange, der kan. To dage efter, så lagde han jo ned, og så kunne han jo ikke noget som helst. Og se sin far gå igennem det der fra, hvad den der far, far, altså al den varme, I kan putte i ordet far. Det er sådan, som jeg følte for min far. Altså, der var ikke andet at sige. Og så begyndte han at se det her sygevæsen. Øh, det var, det, det, det rammer sgu lidt. Det var ikke det, det fleste i hele verden. Men vi snakkede også om, at prøve det er jo ikke sikkert, det ender godt det her. Og også, når han skulle ind opereres, høre, der er jo en kæmpe risici ved, at han skal ind i hele det her forløb, der var en hele tiden derhjemme. Han hadede at være på sygehus. Og det tror jeg, de fleste gør, når man er syg. Du er tryg derhjemme. Og heldigvis, så, øh, så har jeg en mor, som er, som er og var mega sej, fordi hun var også bare i det, fordi det jo ligesom hende, der var det til hverdag. Min storborg og jeg, vi var flyttet fra og alt var godt. Vi kunne ligesom tage lidt på afstand en gang imellem. Hun var jo i det hele tiden. Både på de gode dage og de dårlige dage. Og de var der jo bestemt begge dele. Og, og jeg, har, jeg tror, jeg snakker med min far hver dag, i hvert fald i mit voksenliv. Hvis jeg har kørt rundt, så ringer jeg hjem til ham. Altså far, hvordan går det? Og man kan snakke om noget, der er ligegyldigt, eller noget, der er noget værd. Alt muligt. Og man kan også godt høre, når man ringer hjem på en dårlig dag, så, var det, så er det ikke særlig godt. Eller man kan høre i baggrunden, at det virkelig ikke er særlig godt. Så har han lige får det ekstra, og dagen efter, så kører det ud af. Så det var jo den her russjebane igennem alt det der her men vi snakkede meget om, at, at døen den kommer på et tidspunkt, og sandsynligheden for, at den kommer her, den er bestemt også til steg. Øh, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg kan ikke helt styre på datorerne i det, men på et tidspunkt så skulle jeg til USA på, med arbejde, og det ville jeg helt vildt gerne. Men jeg var virkelig i et dilemma, om jeg kunne tillade mig at, at, at tage sted, fordi hvor skidt har han det. Er han da nu også, når jeg kommer hjem? Og, og jeg skrev sågar til masser af Monopol, som sagde, at jeg skulle tage af <laughs> Og så var det vildt jo, at, og det, var, det er det af de øjeblik, jeg virkelig husker. Fordi, jeg tror ikke, min far, han hørte det ikke, det der var i masse og Men jeg kørte hjem bagefter, og hørte det på podcast. Det er jo så moderne. Og sætte og høre sin egen ord blive læst op af, det var ham der, Mads gang. Blive læst op af ham, og høre Monopols mening, mens min far, han sagde, at Det var, det var en vildt. Fordi jeg lader ikke fingre imellem, og det har vi aldrig gjort. Men alligevel at høre en anden sige, jamen, min far, han skal jo dø. Måske skal han dø. Måske dør han, mens jeg er væk. Hvad gør jeg så? Det var så vildt. Men jeg synes jo også, at, at at det siger en hel masse om min far, og den måde, han ligesom greb det herinde på, at vi kunne sig, altså at vi kunne være så åbne om det. Ja, han godt kunne rumme og høre dig, eller Helt de ord, blive læst op. Ja. Helt vildt. Øhm, og senere i forløbet kan jeg huske, at, at, at min søn, som dengang var tre, han sagde at lege ned på gulvet, og min far han hoster eller sådan noget. så vender han sig om og siger, nu skal bedste far snart dø. Og så siger min far, ja, du var fuldstændig ret. Og det gør heller ikke noget. Der var bare den der om at vi ved godt, hvilken vej pilen peger. Mm. Det kan vi ikke undgå. Og det må man Helt, helt, helt vildt. Øhm, og samtidig så, så, øhm, så havde han jo også det her med at... Øh, at altså Eller nej, nu spoler jeg lige lidt tilbage. Efter operationerne, øh, så fik han at vi... på at høre, øh, det ser rimelig godt ud, det her. Men til hjem og leve lige lidt hurtigere, end du ellers ville gøre. Så kan man også gå og lægge to og to sammen og sige, prøv det, du bliver nok ikke 80 år gammel. Øhm. Og så kom kræften så også tilbage, som den nødvendige. Det svær også nogle gange gør. Øh, og jeg mener også, at han fik noget kemo der, men jeg kan i hvert fald huske, hvilket tænkte de til ham. Prøv at høre. Der er ikke mere at gøre. Øh, det nytter ikke at give dig mere kemo. Og jeg tror faktisk, at jeg endelig har set min far være så lettet. Fordi det der kemo, det er bare en hård nød. Altså det er EMM ikke for, for sarte sjæle. Han var helt vildt lettet, fordi jo jo, jeg skal dø. Nu lyder det så nu så lange, det er slet ikke sådan men, men det vidste han godt. Men al den der smerte og ubehag, han slap for nu, den betød alt for ham. Så kunne han lige pludselig ah, få skuldrene lidt ned, altså. Giv mig lidt mere morfin, så må det køre så godt, som det gør. Hmm. Jeg tænker også, der må være noget sådan, udover som du siger, det er sindssygt hårdt, altså sådan for kroppen og ikke for særligt sjæld, så må der også være noget mega hårdt i det, der med at hele tiden blive reddet ud af ens hverdag. Altså ja. det der frem og tilbage på på sygehus. Ja. Det, ja, man bare gør det føles som om man altid hele tiden bliver sat på pause. Ja, jeg kan huske at og jeg skal jo ikke klage, kan man sige, fordi jeg var i går eller øh, bare søn der boede hjemmefra, Men jeg kan huske, at jeg ringet hjem, hvis mor og hun tog telefonen. Når hvordan går det dag? Jeg var så træt af at spørge om hvordan går det der. Man bliver træt af at spørge om det hver gang, fordi pendul kan pege enten en god eller en dårlig vej. Men man bliver så træt af det der. Og det, og selvfølgelig gør min far også det. Altså, det er jo ikke sjovt at være igennem det der. Men han var hele sin meget opsat på det her med at, at være hjemme. Fordi det har jo været hans hjem i, i over 35 år, sammen med min mor. Og det var bare, der han lyst til at være. Han har ikke lyst til at komme ind på et eller andet hospital, eller, eller når vi kommer længere hen. Han har ikke lyst til at komme på hospice. Han vil bare gerne være derhjemme. Og det kan jeg jo sagtens følge, fordi vi kunne komme hjem, så var vi hjemme, ligesom vi plejede. Jo, min far han var syg, men vi var stadigvæk derhjemme, ligesom vi plejede. Uh, hans familie, han har en stor flok de kunne komme på besøg. Øh, han, han, har, han var ude af en flok på syv, hvor de var to drenge, og resten var piger. Og, og ham drengen, eller det så hans lillebror, og han kom jo så tit, og det var så dejligt, fordi man kunne lige se, selvom man er omkring de 60, det der bånd og især brødre imellem, der kunne se, det var jo så stærkt. Og man så, det kun blive endnu stærkere, og endnu stærkere. Det var, det var helt fantastisk. Øhm, men også at få lov at se, sin, sin, sin far blive så værdsat, og, og, og det er det, jeg synes, der er så fantastisk øh, ved den her podcast også, at alle de mennesker, man hører om, de har været så elsket og så værdsat. Øh, jeg er lykkelig over, at jeg føler i hvert fald, at min far, han fik en snert af det med, inden han skulle fra, Fordi alle mennesker, de kom og viste ham den der opmærksomhed. Og det var ikke, øh, hvad skal man sige, stort og forgrumt. Det kunne være en kop kaffe, hvis der var overskud til det. Det kunne være ingenting, hvis der var overskud til det. Det kunne være at sætte ud i haven. Øh, jeg kan huske, og, og der var han sgu meget syg, så fandt han lige pludselig ud at der skulle en ny karport til. Fordi det giver mening, når man har virkelig... Altså, når man er helt afkræftet og øh, er tæt på at skabe fra, skal man lige bygge ny karport. Hvad, Hvad ellers? det er det, man gør. Og han begynder at pille den ned, og jeg kan huske, at komme hjem en aften. Og, og prøv, han, han, han var jo fuldstændig afkræftet. Og hans lillebror var der også. Og, jamen, så... I, ah, jo, vi kan lige pille det der ned, og det der, og det der, og det der. Men det var jo igen... For ham var det vigtigt at gøre noget klar, sådan at den, der han ikke var her mere, så skulle min mor og jeg ikke tænke på, at carporten ikke havde det så godt mere. Den var fikset. Alt skulle gøres klar til. Han ikke var her mere. Men også det der med, at, at så kom folk og hjalp med at hæve en, en pind ned og sætte noget andet op. Og Man kunne bare komme. Og derfor kan jeg opstå, at, han, at, han var, altså, at det lå meget på sinde det der med, hvor er det dejligt at være hjemme. Det går være, at jeg er syg. Det kan være, at jeg skal dø. Eller det skal jeg. Men jeg har lov til at være hjemme. Der var altid været. Det, må have, det gav i hvert fald ham en, en kæmpe ro, og det gav også os andre, på derværende tidspunkt i hvert fald, en kæmpe ro i at sige, jamen, vi er jo stadigvæk bare, bare hjemme ved de gamle. Det ser ikke så godt ud, som det går i går, men vi er stadigvæk bare hjemme. Tror du alle dem, der kom forbi, og det du siger med, at han fik lov til os at, at mærke alle den her mens han var der, tror du også, det var lettere for folk at forholde sig til ham, fordi han var så åben omkring, at han skulle fra? Helt sikkert. Helt sikkert. Ikke, at det er let, for, fordi der var, altså det er jo heller ikke sjovt, at vi har øh, sin storebror som min lillebror, det er, at, at, at han snart skal have fra. Uh, det er ikke sjovt, at, vide, at nogen skal herfra. fra. Det er heller ikke sjovt at komme og se sin far og tænke, mm, det er mig ikke særlig godt i dag, det er måske snart slut. Det, det, det, det bliver jo aldrig sjovt, det der. Men altså, min far, han, han blev 62, og det er for tidligt at skal have fra. Men det var, det var virkelig trist, at han blev syg, og han skulle have fra. Men det var ikke tragisk som vi også taler om, eller hvis du er i den anden ende af Skærland, hvis du er et lille barn, hvis du er en teenager, så er det skulle tragisk, hvis du kommer herfra, for det er ikke meningen. Når du er i den ende af, af Skærland, så er det nemmere at forstå. Jeg kunne godt have undet at han fik 10-20 år mere, men når han nu fik den sygdom, så var det fantastisk, at han fik fri. Og, og, og det der, at han var så åben om det, og jamen, så kunne naboen komme over 10 minutter, eller søskende kunne komme hjem, og det er det, det jo bare dejligt, og mærke den nærhed, men også for os andre, fordi nærheden kom jo også for alle de ydre pårørende, hvis man kan mm. bruge det udtryk, omgangskredsen. Der var jo en, en enorm kærlighed til min far. Mm. Øh, han gik ind i folk med på, og, og det blev gengældt der, fordi folk de kom bare og snakkede med ham. Jeg synes, det var fantastisk. Øhm, da vi så kom lidt længere hen i, i sygdomsforløbet, og, og det virkelig ikke så godt ud mere. Altså, desværre, med, med sådan en sygdom, så, eller heldigvis, kan man sige, når den så begynder, så ved man jo ikke, hvor skidt det bliver. For det kan jo gå hen og blive meget skidt. Øh, det er jeg i hvert fald glad for, at jeg ikke vidste i starten. Men, men han ville jo også gerne dø derhjemme. Øh, og det har jeg det virkelig dårligt med. Øh, Hvorfor? Fordi jeg synes, det var... <laughs> Hvad gør vi ved ham, når han dør? <laughs> altså, der tror jeg, at jeg den der... det er nemmere, hvis det var på et hospital. uden tror, at det nogen, oplevde... kunne tage over? Lige præcis. Så skulle jeg ikke forholde mig til noget. Når han døde derhjemme, damn, så står vi der. Hvad gør man så? Øhm, men, men den var han jo ikke sådan, øh, lidt ligesom med karporten. Det skulle jo ikke bare øh, gå hans næse helt forbi, fordi han skulle selv have en holdning om det. Så på ugen inden han døde, der havde han jo B-manden fordi han ville gerne stå derhjemme et par dage efter, han var død. Øhm, min mor har genopfrisket, for den del har jeg faktisk glemt, at det er en af grundene til, at han gerne ville det. Jeg vidste godt, det var, fordi han gerne ville være derhjemme. Han sagde til mig en gang. nu har jeg boet her i næsten 40 år, det er ikke pass bare fordi man dør, så skal man smise ud fra dag til dag. Det var sådan lidt holdningen. Altså, at, det var hans hjem. Det var hans lyde. Det var hans dør, der knirker. Det var, det var hans. Øhm, og, og så... Vi kommer fra en lille by, der her, en, en meget lille by. Øhm, og jeg tror, hvis der er dør for mange af den nu, så bliver de sendt ud til andre øh, kapeller og noget af stå. Og det har han heller ikke lyst til. Han har lyst til at være derhjemme. Der, var han har brugt de sidste 40 år af hans liv. Øhm, så han havde b på besøg. Og i følge Bemanden, som jeg får igen fortalt, så var det heller ikke helt hverdagskost, at, at han lige kommer ud og skal se, om der er plads der, han kan stå nogle steder. Og de rander rundt, med en Tom tomstok, for, kan han stå ude i garagen? Og I må meget gerne ringe for, jeg synes Jeg synes det, er, jeg synes, det er, vi kan, virkelig virkelig. Eller nye nye karpot? Ja, lige præcis. Ej, det var så udenfor. Det, det ville han alligevel ikke. Nej, okay. Men, men udenfor i garagen, men der kunne, kunne Bemanden så ikke komme ud med kisten, når det var. Så det kunne ikke blive. Nej. Men de jo rundt og mål med det her. Og min far havde det mest generøse menneske man kan finde, eller man kunne finde, men men han gav heller ikke brugt penge på ting, der ikke var nødvendige. Så, så han brugte jo ikke den, den, den største kiste, man kunne finde. Altså, i bund og grund kunne han få den mest plain kiste, de havde af, så var det fedt. Dog fik min mor lov til at få en, der lige var en lille udskæring på, så vidt jeg lige husker. Det, der, der kunne han lige give sig. Men det endte med, at, at øh, Gracia den udelukket. Men han kunne så godt komme ind i soveværelset, kan man sige. Og så kunne han så komme i kisten derinde. Og det tror jeg, det, det gav ham. Øh, det gav i hvert fald ham en vis ro. Jeg er jo stadigvæk meget bekymret for, jeg synes, det var en meget dårlig idé, det der. Om men jeg godt kunne se humoren i, han har B-manden på besøg. Um og hvorfor vidste I på det her tidspunkt, at det var, eller hvorfor vidste han, og hvorfor vidste I, at det var tæt på, at han skulle dø? Jeg tror bare, at det var blevet så ring, at man kunne godt sige, at prøv at høre, lige meget Vi vidste jo ikke, om det var om 14 dage, eller om en måned, eller om to. Vi, vi vidste godt, at det er ikke var ret lang tid tilbage. Ja. Altså, det, var, øh, der var, det var point of no return. Mm. Altså, han var jo kun på smertelinderne, medicin, mener de kalde det. Yeah. det. Det er øh, det. Var det også det, det indtryk, at når, det først, når en person først bliver rigtig syg, så går det meget hurtigt til sidst? Ja, det synes jeg. Ja. Øh, og nu i forbindelse med at jeg skulle ind, så jeg satte jeg igennem alle mulige billeder og videoer og alle mulige af ham. Og man kan jo bare se lige pludselig, hvor hurtigt det går. Altså, man er syg, og så er man rigtig syg. Og det gik virkelig hurtigt til sidst. Øh... Hvordan havde du det med at se Altså se din far som du elskede Blive sådan langsomt nedbrudt Jamen det er jo mærkeligt Fordi Det havde jeg jo selvfølgelig ikke lyst til Men Du kunne ikke rigtig det... undgå det kan man Nej se. det kunne jeg nemlig ikke Og det er jo lidt det samme som at... Selvom jeg skubber ham hen på hospitalet det, gør. det kunne jeg heller ikke undgå det Altså de ville jo komme ligegyldigt i Og Og øhm... Og han var også, altså for mange, mange, mange år siden, der funde hans egen gravsten. Fordi han fandt en sten ude på en mark. Den var da fint nok som gravsten. Efterfølgende viste det sig så, den var ikke helt stor nok. Så han fik lige en, en anden, stadigvæk simpel, så er jeg er sikker på, at han ville sige, det var okay. Og den lille, den står så ved sige, hvor der, der står far på. Så den er kommet med. Men igen, det der, at vi var så åbne om det, og, og vi kunne se, hvordan han havde det. Helt ærligt, så var der jo ingen andre, der havde lyst til, for hans skyld heller, at han skulle være her. Det, det var værre, at det var i dag, end det var i morgen, at det skete. Så jeg tror i hvert fald, at den sidste måned, hvis ikke de sidste tre måneder, de var, at vi ville hellere han fik fri, end at han skulle igennem det der. Fordi det er ikke, det er ikke fedt, når man kommer dertil. Det, øh... Nej, det er ikke værdigt. Nej, det er overhovedet ikke værdigt. Øh, det er jo sådan en helt anden snak, men, men der, der, der bør virkelig være andre muligheder, synes jeg, når man kommer dertil. Øh, og sjovt nok, hvis man lige skal rundt den smule. Jeg tror, jeg har med min far om alt. Jeg tror faktisk også, at min far har tænkt tanken, at hvis det kommer dertil, så tager jeg en ordentlig håndfuld piller og gå. går en tur, og så falder jeg forhåbentlig omkring. Eller om kul. Men jeg tror bare heller ikke, at han helt har indset, at det lige pludselig kunne gå så hurtigt, at man ikke kunne gøre det. Mm. Øh, jeg kan huske de sidste par dage, der tænkte jeg mange gange, hmm, ville han egentlig gerne have fra lige nu? Fordi det, det er jo ikke særlig sjovt at skulle gøre noget ved, kan man sige, i situationen. Men det er heller ikke sjovt at se sin far sit og bare ikke være noget. Men hvis vi, hvis vi tager hans, hans absolut sidste tid, så, øhm, som sagt, han ville gerne være hjemme. Og hjemmeplejen, de kom jo på besøg tre-fire gange øh, i døgnet, kan jeg kan ikke huske, de kom hele tiden, og det var fint. Men der skulle ikke være nogen ting, der mindte om, at han var syg. Det vil han heller ikke have. Så der var jo ikke en øh, sygehus-seng inde. Der var ikke, øh, jo, der stod nogle pillerne ud i sådan en, en eller anden mærkelig kurv. That's it. Da, han insisterer på, at det skulle være hans hjem, og det skulle ikke være et Og det var jo så fedt også. Altså, når, når jeg tænker på... Det altså, er det jo selvfølgelig hans beslutning, og min mor støttede op om den. Men det har jo gjort, at min storebror og jeg, og vores børn og øh, kærester og hele muligheden, vi er jo kommet hjem i vores hjem. Vi er ikke kommet ind på et syhus. Jeg synes, det er helt fantastisk. Nu har jeg hørt rigtig meget godt om hospice, og det er også blevet nævnt mange gange, jeg tænker, det her det må lige være next level, hvis man skal bruge så et udtryk, at du får lov at være derhjemme. Mm. Han ville bare gerne dø i hans lænestol. Og det må være helt fantastisk, at de rammer, de byer sig. Øhm, de, de sidste 3-4 uger, der begyndte det at gå ret meget ned Og jeg kan huske, at jeg havde fødselsdag omkring 3 uger før han døde. Der kørte vi selvfølgelig hjem, da jeg havde fødselsdag. Og vi skulle hente noget med, for det skulle vi bare. Og jeg kan huske, at han skulle med ud og hente Vi skulle til Vibor, og det er 20 minutter væk. Han skulle bare se på bagsædet. Min storbror og jeg skulle ind og hente det. Det var bare for at være med os. Jeg kan også huske, at han kom ud i køkkenet en gang. Min storbror og jeg var derude. Og jeg kan ikke huske, hvad vi lavede. Jeg kan huske, at jeg sagde til min far, at far går ind og hviler og går ind og sætter i stolen. Og så sætter han sig ned ved køkkenbordet. Med lukket øjen. Og siger nej, jeg vil bare sige, her og lytte på jer. Nu har jeg selv en dreng. Jeg kan jo levende sætte mig ind i det der med, han ved godt, det var ved at være Øh, lidt ligesom hvis man Men han ville jo bare have det sidste med Han ville jo bare høre hans streng. Om vi så er Eller var uenige om Om det var den ene eller anden Whatever Han vil bare være en del af det Ligesom han hjemme Ville han bare være en del af det der øhm, Han døde en søndag morgen øhm, Om torsdagen var jeg hjemme Øh, og der kunne vi godt se det jo skidt, hans øh, lillebror var der også, og øh, vi var alle sammen godt klar over det, det var, øh, det, det, det var bare ikke godt, nu var det ved at være nu, øh, og så kan jeg huske, jeg tænkte, jeg, jeg er nødt til, jeg skal hjem, og jeg tror, det er jo lidt den der skræk for, hvad pokker sker der nu, øh, og så kan jeg huske, jeg, jeg tror, jeg spørger min mor, er det i orden at tage hjemme i aften? og ja, hjem selvfølgelig, altså, det, det gør du bare, altså, vi har styr på det, åh oh, ja, okay, men så brilleret min far jo lige, synes jeg, fordi jeg kan huske lige tydeligt, at jeg sætter på en ene side og han er meget afkræftet, og min storebror sætter på en anden side. Så siger jeg til ham, prøv at far, jeg kører hjem, og jeg kommer igen i morgen. Og han siger, ja, det er i orden. Og siger jeg, far, far, jeg elsker dig. Og så siger han, og nu siger det på godt, altså øh, midtjysk, jeg elsker også, jeg Knight. Det var det sidste, jeg nogensinde hørte min far sige, prøv at det er jeg med med timet. Det går, han sgu godt, den gamle. Yes øhm, så døde han derefter? Nej nej, nej, nej, nej, nej, nej, det er alt for nemt, så podcasten skal være lidt længere. <laughs> øhm, jeg kørte hjem og, og kom igen næste dag, og, og så var han jo ikke rigtig ved bevidsthed igen. Men han sagde, han stol. Ingen hospitalseng, ikke noget som helst, han sagde i stolen. Øhm, min mor og far, de må have været gift i i hvert fald 30 år. Ja. Undskyld, mor. Øh, sådan cirka deromkring. <laughs> øhm, så kan jeg huske om, øh, om fredagen her. Så jeg kan faktisk ikke huske, om han skal på toilettet, eller nogen har vurderet, at han skal det, fordi han ikke ikke ved i som sådan. Eller om han lige skal rettes, selv hvad pokker det er, der skal ske. Men jeg kan huske, at vi rejser ham op, øh, og min mor står foran ham. Nej, jeg tror ikke, han var bevidsthed i døgn. Lige det, han rejser sig op, så åbner han øjnene og kigger på min mor. Med det mest kærlige blik, jeg nogensinde tror, jeg har set min siden. Han sagde ingenting, for det tror jeg ikke, han til læreren, ikke? Han brugte alle de her ressourcer på at kigge på min mor. Og det sjove der er, jeg har både før, men også efter, han nogle gange skrev noget ned. Altså, skrev tankerne ned, alt muligt. Indbegrebet af kærlighed i min verden, det var det blik, jeg så der. Øh, det var helt fantastisk. Altså, og jeg er sikker på, at han har tænkt, at jeg er nødt til at gøre det her. Jeg skal se min kone. Hun skal se mig, eller andet. Det, blik, det, det er simpelthen indbegrebet af og øh, til døen, øh, og skille, eller hvad man lige siger, den der, det var helt fantastisk. Øhm, det her var så fredag, og, øh, og fredag går, og lørdag går, og der kommer, øh, igen, han sitter jo ikke ved bevidst men der kommer stadigvæk besøgende, og det er jo, øh, det, det kan lyde lidt mærkeligt, men det er jo helt vildt livsbekraftende et eller andet sted, at, at folk stadigvæk kommer og siger, hvad så du gammel, eller det var mere smart, er jo mest mig, siger, du gammel, men de har sagt et eller andet til min far, fordi han var der jo stadigvæk. Øhm, og, og så søndag morgen, eller en tidlig morgen, eller hvad pokker klokken har været, kunne vi jo godt høre, at øh, nu begynder det at. Nu er det ikke langt. Altså, nu er det ved at være tæt på. Og så. Øh, han, han har sagt, altid, at han vil bare gerne dø lige med en, med en søn i hver hånd, ham, eller holde ham i hånden, og hans skoen kan lige nu som lidt i panden. Så er det ikke så ringe. Og så døde han en søndag morgen. Min mor nu sådan en band, og mig og min storebror, vi sagde, være sin hånd? Altså, når man skal have fra gøre, så må det der altså være... Øh, så må det ikke være den værste måde at gøre det på? Absolut ikke. Absolut en absolut en ikke. privilegeret afsked. Lige præcis, ja. lige præcis. Men han også kun kunne få den afsked, fordi han har været så åben om det, vil jeg påstå. Og fordi min mor hun var så sej, at hun kunne rumme det. Ja. Øh, fordi det var hende, der var det hele tiden. Det var ikke også andre. Det var hende, der var i det hele tiden. Jeg synes, det var mega sejt. De der to øh, gamle mennesker, øh, som ikke var så gamle. Men alligevel, jeg synes, det var mega, mega, mega sejt. Øhm, og så kom jo det. Der var det jo at jeg havde lyst til at rende væk. Fordi, hvad sker der så nu? Nu min far jo død. Øhm, men det var faktisk helt vildt dejligt og forløsende, at han, jo, han var død. Det var, der, det var ligesom, hvad det var. Øh, han blev lagt ind i hans seng og stod der... Øh, Ja, lige nu er jeg faktisk tvivl om, at det er en eller to dage. og det må være to dage. Øhm, men folk kom jo til afsked med ham. Og man kunne gå ind og lukke døren, og man kunne lige sige, hvad man havde lyst til at sige. Det er jo ikke de der 10 minutter afske øh, okay. på et sygehus, eller jeg ved ikke, hvor lang tid man får, men det er jo ikke det. Mm. Vi havde alle en tid, vi gerne vil have. Og bede manden, kom med kisten, og kunne få den ind i Så alt var jo godt. <laughs> <laughs> altså, det, det, det var så... Øh, Jamen det er jo bare dejligt, altså, det, og det kan lyde helt vildt mærkeligt at sige, når ens far lige var død, men det var helt vildt befriende, at, at man kunne være i det rum sammen, og, og jeg kan huske lige så tydeligt, at nogen kom på besøg, og øh, jamen, de gik ind og lukkede døren, og vi andet, vi i øh, køkkenbordet og tog en kop kaffe, og det kan virkelig helt vildt absurd på den ene måde at sige, men man kan sige, så er det jo livs gang, at man skulle have fra og, og, og de kunne gå ind og sige farvel til min far og skælde lidt ud, eller hvad man end har lyst til af følelser i den, i den situation. For alt er jo tilladt. Og jeg ved også, min mor, hun var, øh, da den første dag, da, da han var død, så kan jeg huske min storebror og jeg, vi spurgte, om vi skulle blive hjemme. Nu skulle vi ikke, vi skulle bare køre. Så min mor og, og min far, som nu var død, hun gik alene den aften og nat med ham. Og jeg garanterer dig for, at hun har grint, hun har grædt, hun har skældt ham ud, fordi al, hele følelsesregisteret igennem. Men prøv at tænke på at have den luksus, som man bruger det over, at man har rammerne til at gøre det. Jeg synes, det er så vildt. Og især når jeg tænker tilbage på det, synes jeg, det er meget vildt, at det er sådan, det skal være. Har hun også hele tiden gennem forløbet været åben omkring, at han skulle herfra? Ja. ja. For jeg tænker, det kræver jo trods alt en eller anden, men jo også en åbenhed over for døden, når man sådan tør i øjnene på den der måde. Ja, jamen helt sikkert. Men jeg tror og heller ikke jeg kan ikke huske øjeblikket, vi fik det vi eller vi virkelig blev enige om at eller bliver enige om det lyder så mærkeligt, men jeg kan ikke huske når det gik op for os, at der var ikke mere at gøre. Mm -hmm. men, men for mig har det egentlig lagt ret naturligt hele tiden, at okay så kan det være, at det bliver et år mere, det kan også være lidt år mindre, det vidste vi ikke. Men jeg tror ikke der var ikke nogen af os der ville have, der vil have lavet en om at han var her 10 år senere, mm -hmm. fordi at både altså tallene lyver et eller andet sted heller ikke, hvor mange der overlever, lige netop den type, og, og sådan er det. Øhm, men jo, vi, vi var meget åbne om, at øh, det her, det bliver aldrig rigtigt, det bliver aldrig som det var før igen. Og det, og det hjalp bare meget. Og jeg kan huske de her hjemmepleje, der var kommet mange gange, de, øh, de fortalte os bagefter, eller de skrev breve. det kan jeg faktisk heller ikke helt huske, i hvert fald huske, de, de kan udtryk for, at det var virkelig, virkelig sjældent, at man kunne komme ind i en familie ind i et hjem på den måde, som i samtidig var et, et, et dødsleje, om man vil. Og familien bare rumte det. Fordi, jamen, de var jo også velkommen, fordi de skulle gøre det, de skulle, og de var super søde rare alle sammen. Altså, der var bare en varme. Og, og, og, og det er det, det sagde jeg lidt tidligere også, men det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved, det, at den her varme kunne være der midt i, en, i noget, der var så trist. Mm. Ja, for i stedet for at holde krampagtigt fast i det, der måske var før, så ja. netop acceptere det, og så sige, okay, så må vi få det bedste ud af det. Lige præcis. For den nye virkelighed. Lige præcis. Og det er jo det, vi er var, det var det, nødt til at gøre. Det er det eneste, vi kunne gøre. Men det er jo ikke ens betydning med, det, det er det, man gør. Nej. Men det er jo den mulighed, vi havde. Og, og i og med, at min, min far og min mor, fordi altså, det er dem, der dannede basen for det, men når de kunne være det, kunne vi andre også være det. Mm. Og, og var det. Øhm. Tror du slet ikke, din far var bange for at dø? Nej. Øh, I hvert fald når vi kommer til langt ind i forløbet, så er han ikke bange for at Var I, eller er, og var han kristen? Eller troende? Øh, jeg tror, hans forældre var meget troende, ude på landet mm. øh, i den generation. Vi har aldrig dyrket det. Altså har Nej. vi været i kirken gang om året til jul, hvis vi lige har husket det, så har vi ikke været mere. Øh, øh, jysk. <laughs> ja, lige præcis, <laughs> lige præcis. Øhm, jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på det der med, at nogle gange kan der jo være, en, kan det måske være lettere at finde en eller anden ro med, at man skal have fra, hvis man inderligt tror på, at man skal se dem, man elsker igen. Ja. Helt sikkert. Og ja, det tror jeg også min far han. Øh... Jeg vil i hvert fald synes du kunne være rigtig fed hvis. Jeg kunne være helt roende, det ja, har jeg lidt problemer med, det, men det, det, ville kunne være være, helt fantastisk. det ville være rigtig dejligt. Altså, ja, Altså jeg sagde til min far, at hvis nu han ikke kom derop, hvis man kan sige så hvis han nu gik igen, så skulle han lige vælge den bog ud. Yes. Han mente, jeg skulle stille den ret langt ud på hylden, for den faldt ned, den er heller ikke faldet ned endnu. Øhm, men det er også nogle ting, jeg synes er fantastisk at kunne tale om, fordi, mm. altså hvor prøver for tit, får man for at snakke med en og sige, hvis du nu kommer til at gå igen... Sådan. Kan du så ikke lige prøve at gøre det der ja, Det er da mega cool Jeg er nok også blive rimelig bekymret Hvis det sket, Men alligevel <laughs> Hvad med din ø, søn hvordan har, I, hvordan har han fået alt det her videre Hvordan har han Altså han var selvfølgelig meget ung på det tidspunkt ja, Han var meget, meget meget ung på ja, det tidspunkt er med på... Hvad med nu Jamen vi snakker jævnligt om ø, bedstefar Altså min far han ville jo ikke være farfar Han er bedstefar Fordi det er meget hyggeligere i, i Der hvor jeg kommer fra Det er indbegrivet af alt varme øhm. Og vi snakker Altså han kan stadigvæk den der i dag er far, bedstefar men, Og det kan hans også. væ altså men det er jo kun igennem det, de har fået fortalt. Mm. Men jeg tænker jo stadigvæk, at den, den kærlighed og den varme, som min far har givet mig, og det er der ingen tvivl om, man har, den har vi jo givet til vores børn. Og, det, altså, og så er vi lidt til, ved den der, at, at, at folk lever jo så længe, at de kan huskes, hvis man kan sige. Og, og jeg holder jo også min far i live, kan man sige, også ved at komme hen og tale med jer om det. Når jeg snakker med min søn og siger et land andet så ja, det vil ham den gamle have synes godt om. Det er jo det, jeg synes, der er helt fantastisk. Mm. Og han sagde også altid, I skal ikke, I skal ikke overrende med, ved at besøge mig nede på kirkegården. I skal sende mig en tanke. Og det kan være hvor som helst. Det kan være her i dag. Det kan være hvor som helst. Send mig en tanke, i stedet for, det er meget bedre. Og det har han også gjort med hans forældre, ved jer. Og det snakker vi om, og jeg husker, at jeg spurgte ham, han sagde på. Han savnte også nogle gange hans forældre, selvom de har været døde i mange år. Men han sendte dem jo en tanke, der hvor han var, når de ind. Det er jo lige så rigtigt." Og sådan er det jo med det her sov og, og mist. der jo ikke rigtigt og forkert. Det skal jo være det, der passer til Men Men derfor tænker jeg stadig, at det må have været en enorm ro, at det er blevet i talesat. Det Der ja. og mig snakker også lige kort om det, inden vi satte os ind i studiet. Det der med, at, at der er, selvom der ikke er noget rigtigt og forkert, så når man står der i sorgen, øh, som jo er så vanvittigt individuelt, så føles ja. det jo bare så ensomt, fordi at at det er så... Fordi man er vant til den der lemming der at kunne gøre det samme som alle de andre, ja. eller det er så rart det der med, som vi også snakker om som eksempel, når man er kæreste, så er der tusind mennesker, der kan fortælle, fortælle dig, det har jeg også været igennem, det bliver godt igen, det næste bliver meget bedre. Men lige pludselig står du i noget, som ingen kan fortælle dig noget som helst om, fordi det er så individuelt. Øh, så der... Øh, jeg kunne da i hvert fald godt have haft brugt... Øh, altså nu er jeg meget glad for, at Jonas ikke vidste, at han skulle have fra, men stadig den der med at have de talesat, at der er ikke noget rigtigt og, forkert, og jeg altså jeg havde jo især måske de første en tanker om, at, at det var forkert, hvis jeg ikke var meget oppe på kirkegården, og det kan fandme godt blive en stressfaktor hvis du ikke har et behov for at sidde der på sikkert. den kirkegård, ja. ikke? Jo. Og hvis du ikke føler dig tættere på dem der ja. øhm, så det tænker jeg da må have været virkelig virkelig rart, at det har kunne være i tale, så at mens han stadig var der. Helt sikkert øhm. Men, og jeg tror også det, at han var så åben om det og vi, vi var så åben om det også over for dem vi kendte og det, det har bare gjort det hele nemmere. Det, det lyder lidt forkert, for det er jo stadigvæk en, en lang proces at skære igennem. Men det har lige taget toppen af, af byrden, mm. fordi at jamen, jeg meldte ud til folk, hvordan jeg havde det. Ja. Jeg er pissekær, min far, han skal dø. Mm. Det er nu virkelig noget skrammel. Jeg er endnu mere af at han, han blev syg. Øh, på et eller andet tidspunkt kom vi også til at sige, at han må gerne dø. Mm. Det er faktisk det bedste. Og det er jo heller, det, altså, det, var det, der var rigtigt. Ja. Og, og, og og bare det, man tør kommunikere ud af. Det, det, det fjerner det der tabu. Ja, også for og, din omgivelser, Fordi ja. det der med, at, at de ved, at du er i det her, så er der også, så mange også tit, hvis du endnu ikke har kommunikeret ud, så kan man godt sådan, og så kommer nogen over, og så tænker man, ah, skal man fortælle det? Og, ja. Altså, hvis, hvis alle ligesom ved det, så er der sådan en, så kan man sagtens sende den væk efter 10 minutter, fordi det er allerede ude, at jeg er ved at ja. miste min far, eller sådan noget ting. Jeg tænker ja. også, at det ligger en utrolig befrielse i, i, i det der med, at man kan gøre det på sin egen termer. Lige præcis. Ja, fordi man kan sige, at, og det gjorde min far jo så også, han, han, han prøvede på at bestemme hans eget liv, så længe han kunne, tage ansvar for det, så længe han kunne. Altså, så han har ringet efter B-manden, altså, og, og, og sørge for at påvirke det hele, så langt tid han overhovedet kunne. Og, og det gjorde jo også, at det var ikke øh, hemmeligt eller noget som helst. Det var, som det var. Altså, der også, altså han også fortalt min mor nu gør du det der, det der, det der, fordi ellers er det noget skræmmeligt. Altså, han, han, han ville ufattelig gerne tage ansvar for, for hans egen liv, dermed også hans egen død, men så længe som overhovedet muligt. Du er jo, øh, altså jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke, at der fandtes øh, mænd som dig, som var så åbne <laughs> omkring sådan noget her, Kenneth. Øh, hvordan, når du møder andre, der har mistet, hvordan møder du dem? Specielt andre mænd, tror jeg faktisk, jeg vil, jeg vil indsnævre dem til. Fordi jeg tror ikke, jeg vil komme til at møde, hvis jeg kaster en sten, og jeg tror ikke, jeg vil ramme ret mange mænd, der er så åbne, som... Uh... Du skal også kaste langt for at kaste til Ja, det ved jeg, det ved jeg. <laughs> Men der vil man fandme heller ikke Nej, det er i mange, hvis man nåede så langt. Øhm... Jamen, jeg kan godt lide at være åben om tingene. Jeg kan godt lide at sige de der ting, som de er, fordi... Prøv, vi sidder jo her i dag alle sammen, fordi at vi har mistet, og har en historie med det. Det er der jo ingen, der kan tage fra os, det er jo ingen, der kan ændre. Og det der med at sige det, som det er... Det tror jeg bare, øh, det, bliver meget mere, det bliver nemmere at tale sammen. Kan du godt nu her møde, altså have en dårlig dag, og så sige til dine omgivelser, jeg, jeg kender ikke, jeg har en dårlig dag, fordi min far er døde for et stykke tid siden? Nej, helt ærligt, det, sådan har jeg ikke en dårlig dag. Jeg kan også savne min far. Jeg kan også synes, øh, hvis jeg har det svært med et eller andet, øh, øh. så savner min far helt vildt. Altså for jeg kan jo altid ringe hjem og sige, øh, hvor meget luft skal der i øh, jul på bilen, fordi sådan ting vidste jo ikke hvis det er et land hvor liv det virkelig tager. Man kunne altid ringe til sin far. Det er jo heldigvis det, man kan, eller kun. Det er jo fantastisk. Der savner jeg ham helt vildt. Øh, jeg har ikke dårlige dage. Altså, det har jeg ikke. Og jeg tror også, en del af det, det er simpelthen, at vi er afklaret med det. Øh, jeg ved også, hvad han... Hvad, jeg ved næsten, hvad han ville have gjort. Øh, det, det tror jeg er en kæmpe del af det. Ikke det samme, som jeg ikke savner ham. Men jeg har ikke... Jeg går ikke... Øh, Nej, jeg får ikke en dårlig dag af det. Har du ændret dig efter din, øh, din fars sygdomsforløb? Og, og død? Ja, det tror jeg, jeg har. Jeg er nok blevet mere. Øh, jeg er nok blevet mere bevidst om, hvad det er, der betyder noget her i her øh, Jeg vil da også gerne have den nye telefon og alt muligt. Selvfølgelig vælger jeg det. Men prøv at høre, nu har jeg en søn, som lige er blevet unge 14. Det er jo ligesom det, der har prioriteten det er jo sådan set ikke alle de der mm. omlæggende, altså alle de andre ting, det er jo det, der betyder noget. Det er at have det godt med min kæreste, det er at have det godt med min familie. Øhm. Det er som om, at man med nogle dage er blevet foræret sådan en nul-tolerance for bullshit, der bare ja. sådan er meget tydelig i maven, den jeg har snakket ah. om det før, altså sådan, jeg også, jeg har meget klar mave. For nogle gange kan jeg næsten synes for klar med, hvad jeg gider og hvad jeg ikke gider. Jeg ja. har meget så ved at bruge min tid på noget, som jeg ikke synes er meningsfuldt. Det rammer meget godt. Og det betyder ikke, at alt jeg laver er så dybe snakke med folk. Meningsfuldhed for mig kan også være at ligge og se Robinson. Ja. Så, men det er mere bare, at jeg gider ikke lave noget. Jeg ikke gider, altså, sådan, jeg gider ikke sidde til en forelæsning, hvor jeg ikke kan se mening i det. Og sådan, alle de der ting. Jeg gider det ikke. Nej, for det, liv, det er jo for kort, til. Jamen det er det. Men hvis det er Robinson, man gerne vil, <laughs> så er det jo lige det, liv, det er skabt til. Ja. Det, er det jo. Ja, altså, man skal jo huske at gøre det der, man gerne vil. Altså, min far, han, øh, han elsker jo at gå ture. Han går godt gå 20 kilometer, og det synes han var helt, helt hyggeligt. Og han ville rigtig gerne snakke med folk, når han mødte dem. Og det var ikke... Øh, altså, jeg vil næsten sige, øh, jo mere specielle folk var, jo sjovere synes han, de var at snakke med. Fordi de har jo en historie. Og, der, og, og den tror jeg, jeg tager lidt til mig, den der med, at det er jo ikke et spørgsmål om... Øh, det er ikke spørgsmål om, hvad du ligesom udståler, og hvilken bil du kommer i, og alt det her løg. Men hvem er du? Det er jo det, der er interessant. Det er jo der, vi har en fortælling. Indtil det der var der mere substans i. Og det tror jeg helt sikkert, jeg har lært ham. At det er det, der betyder noget. Det er de ting. Og når det så er så snak sagt, så bruger jeg også alt for mange penge på en muligt så Sådan er vi også. <laughs> men men, men, men jeg, jeg synes, det er fantastisk at tale med mennesker, når man kan mærke, at man engagerer sig i hinanden. Man kan mærke substansen. Men det lige kan man præcis. som regel også. Mange, der mærker meget den der oprigtighed for andre mennesker, og det betyder sindssygt meget. Ja, lige præcis. Altså man og kan hurtigt mærke, så jeg i hvert fald, jeg kan lige hurtigt mærke, hvis der er en, der er interesseret, eller hvis det er bare som er bare lidt overfladet. Ja, lige præcis. Og så ved jeg da godt, hvad jeg tænder mest på, ja. skulle jeg til at sige. Ja, og det er også det, jeg synes, der er så fantastisk. Og, og der, nu nævnte jeg lidt tidligere, inden vi gik ind, men det er der, jeg synes, jeg har den mest fantastiske podcast. Og jeg er nødt til at rose den. Jeg synes, den er så fantastisk, fordi der sætter, nogle, der sætter her to værter, og en meget klog kvinde, der styrer nogle knapper og optager det hele. Øhm, I gør det mega godt, fordi I, I får et budskab ud. Og lige så meget ros, som I skal have, så skal de gæster, som har sat her for mig, også have den. Fordi, og det sagde jeg også, som vi gik hen. jeg tror ikke, jeg har hørt en, hvor jeg ikke har tænkt, og oh, hvor har jeg bare lyst til at give velkommen en kæmpe krammer, når de går ud herfra, og siger, på her. Det, det, der er jo ufattelig meget godt i livet også. Mm. Vi mister, og det er så trist. Og især, hvis vi mister i den forkerte ende af livet, hvis man kan bruge det udtryk. Øhm, men, men livet er også stadigvæk fantastisk. Og det går kun ondt, fordi vi elsker det. Det er jo den eneste grund til, at det går ondt. Og, og jeg tror da, at... Altså, jeg tror helt specifikt, at, at I har der været især en, hvis man tror på, at der sætter en op og kigger ned på os, som er mega stolt over det, I udretter her. Øh, min far, han vil også sige, han vil jo for det første aldrig give at blive nævnt nogen steder, for det er der ingen grund til. Men han vil alligevel sige, at det er godt, mit dreng. Altså, få her lige en klap på skulderen og sige, at det var godt, du gjorde det. Jeg synes, det er så mega sejt, dem, der er sat her og fortalt, og, og netop substans i det, og været helt hudløs ærlig over, hvordan de har det. Øhm, og jeg tænker, når en halv halvgammel mand, der nærmer sig 45, han kan få en tår i øjnene, over i de jyske, så rammer jeg ja, så et land der helt fantastisk. Kom, så er vi kommer så vi kommer langt ud. Ja, det jeg synes det er helt fantastisk. Og, og det der med fjern, det her tabu med at vi skal have fra, øh, det, det synes jeg er meget vigtigt, fordi vi skal have fra alle sammen et eller andet der. Det slipper vi ikke for. Nej, det, det, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo altså sorgen er, jo, er jo prisen for ubetinget kærlighed. Det er den nemlig. Det er den nemlig. Hvad har været lektion for dig? I det her. Hvis du siger selv, at vi har et budskab, hvad vil være dit budskab efter at have, have oplevet at gennemgå det her? At man ikke skal være bange for at tale om det, og, og faktisk også nogle gange at tale om det. Selvfølgelig, når noget sker pusligt så kan man ikke tale om det. Så er det en helt anden situation. Men man kan jo alligevel godt tale om døden, selvom det forhåbentlig ikke sker for folk. Man kan jo godt tale om det. Jeg tror jo, at vi som samfund på mange måder er kommet langt, alt for langt væk fra døden, fordi vi vil ikke snakke om den. Men alligevel påvirker det os alle sammen. Jamen, jeg kan fortælle at der er flere eksperter, der siger det samme. At, at det er, som om, der bliver snakket mere om døden, men, men det er stadig med en vis distance. Ja. Hmm. Som om, det sker stadig ikke for os. Snakker du selv med dine 14 årige om døden? Ja, ja. H Hvordan? Øh... Jamen, jeg... Jamen jeg, jeg ved ikke, om jeg snakker... Eller det gør vi. Altså, nu samler jeg på vinylplader rigtig meget. <laughs> øh, min søn synes helt sikkert, det er halvt for mange og han har også sagt på jeres far, den der du dør, så sælger jeg alle sammen, undtagelse af en, den kan der hænge op på væggen. <laughs> men men det der med at sige på en eller anden dag skal jeg have fra. Øh... Og så går det til en naturlig del af ja, et samtale præcis. der bare. Ja, lige præcis. For også bare Ligesem... den retorik, der er jo stadig mange der siger, hvis du dør. Ja, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Altså, jeg satte også en eller anden dag et eller andet med, jeg er nok ved at dø. Jamen det er du siger han. Men forhåbentlig ikke lige nu. Nej, <laughs> ja. okay, fjern nok, og tak for det. Det håber jeg da heller ikke. Men men gør det til en naturlig del af vores samtale, for den kommer en dag. Uh, og, jeg, og jeg tror det er den Jeg ved ikke om jeg kan tilade mig at sige fejl Fordi jeg vil ikke sige at folk begår fejl For de skal gøre det der føles rigtigt for dem Men jeg tror at folk gør sig selv en kæmpe tjeneste Hvis man tager til at tale noget mere om Hvad er det der sker Altså hvad ja. er det der skal ske på et tidspunkt Og en bjørnetjeneste vil ikke gøre det hvad for noget ja, ikke gør Ja lige præcis, lige præcis Og især jo, jo, jo ældre du bliver Altså hvis du er så heldig At du undgår sygdom, ulykker Alt det her løj, Og du alligevel nærmere dig en vis alder så kommer det jo, på et eller andet tidspunkt. Øhm, jeg har ikke selv sagt, hvordan jeg gerne vil øh, begrave så alt det her løg, men jeg har tit tænkt, det skal du mig huske at gøre. Og, og jeg tror, det er det, vi alle sammen... Altså, mit råd, og også til mig selv, ville være, husk at forholde dig til det. Hmm. Husk at forholde dig til, du skal have fra en dag, for det kommer. Og det gør det meget nemmere for de pårørende, og, og dem, der er tættest på, hvis du har forholdt dig til det. Altså, vi skulle ikke bekymre os om kisten, for den her, min far, kunne valde ud sam Altså, de der små ting, øhm, det, det, det tror jeg er så vigtigt. Og så også, og, så også, øh, at, øh, og det er igen ved at tænke på alle de podcasts og de episoder, jeg har hørt her, til, til alle dem, som har sat her, fordi jeg, jeg, jeg, jeg, jeg savner min far tit, og jeg synes, han er en fantastisk far. Men, men altså, dem, de, dem, man har mistet, når man sidder her, er jo ikke glemt så længe at vi taler om dem, og I husker dem. Det, det har jeg så tit tænkt, når jeg ser ud den anden ende, og Folk ikke... Altså, tal om jeres pårørende, fordi det, det har de da også fortjent, og det er jo kun på grund af kærligheden, man gør det. Hmm. Kenneth, hvad har du taget med til, som du skal vise os i dag? Jamen, jeg skulle tage en ting med. Ja. Og jeg skulle også tage nogle billeder med. Gerne. Øh, den første, der ser jeg ikke så meget på, men øh, min, min far oven i <laughs> hvor han er syg, med min søn og... Øh, min storebrors yngste. Jeg synes, bare, den fangt, jeg synes, det er et fantastisk øjeblik. Der ja, viser, det er virkelig et fint billede. Øh, den viser bare, at øh, ubetænkt kærlighed øh, fra min far til de her børnebørn. Hvad forestiller du? Jamen, øh, det, det er taget bagfra, så man ser min far, der har øh, et barnebarn på hver skulder, han har sagt. op ja, det er i, fantastisk. Ja, Nogle små børnebørn. Nogle små børnebørn, ja. ja de er vel øh, tre år eller sådan noget deromkring. Og her er billedet er af mig og min far mig en lidt yngre udgave øh, på en tur til New York, som, øh, som kom mig pludselig, fordi jeg skulle over øh, med, en, med en tidligere kæreste, og det gik så i vasken. Altså forholdet, så ringte jeg hjem og sagde, far, du skal med til USA om ti øh, dage. Nej det, det, det skulle han da alligevel ikke. så det skal du. Og jeg bestilte flybilletten lidt i morgen, for jeg havde jo ligesom bestilt alt andet. Og der fik vi ti dage i New York og Washington og alt det, og det var helt fantastisk. Og der tænker jeg også, at det har jeg tit tænkt tilbage på, fordi, og især når man er teenager, og der er en vis alder, hvor man i hvert fald ikke skal for meget med sine forældre. Alt andet er interessant. Men det der er jo helt fantastisk. Nu er jeg bestemt ikke teenager på det billede, der, Men det er jo helt fantastisk at gøre sådan nogle ting med sine forældre, også selvom man bliver ældre. Det er virkelig, virkelig også et fint billede. Det er den nemlig. Og så skulle jeg tage en ting med. Og så har jeg taget en med. Den var også, så den er sådan nem at have med. Jamen det er den nemlig, den fyldte ikke så meget. Min, nu skal jeg med huske rigtig. Mine oldeforældre fik lavet en brosje ud af en kornakse. De var landmænd. Den gik så i arv til mine bedsteforældre, som var mine fars forældre. Dem arvede min far, så der var to. Dem arvede min far. Han har så splittet dem op, inden han døde, så han har den ene. Og den anden gik til hans lillebror. Fordi de var to drenge, der var to af de her brors, mm. De skulle have en hver. Og så ville jeg gerne have en tatovering, der minder mig om min far. Men jeg er ikke lyst til at have et billede af min far på min arm, eller skrive far med store bogstaver, eller noget som helst. Så jeg valgte at få den her akse. Fordi at... For, altså, jeg er tit blevet spurgt om, er du landmand? Er du... Nej, det er jeg overhovedet ikke. Men den minder mig om min far. Og det er jo det, der betyder noget. Og den er enormt smuk. Tak. Den er virkelig, virkelig tak. fin. Men det er jo det, der betyder noget det, i min verden, det er, hvad betyder den for, for mig? Dig, ja. Ikke alle andre. Altså. Men hvad betyder for mig? Og for mig, der, hver gang jeg kigger på den, så sender jeg lige en tanke til ham, den gamle derop. Så er det ikke så en. Inden vi skal høre det musik, du har taget med, vil du så ikke lige, selvom jeg synes, at hele den her podcast, den, øh, jamen, den rummer så meget af din far vil du ikke lige sætte lidt flere ord på, hvad han var for en størrelse? Jamen, han var jo den type, der gik ind i folk med, med træsko på, og man vil øh, Han elskede at, at snakke med andre mennesker. Han elsker alle de simple ting i livet, vil jeg sige. Han var meget generøs. Øh, men må synes han heller ikke, der var ikke grund til at bruge penge på noget, så ikke man havde brug for det. Øh, men der er jo altid kaffe på kanden. Han elsker at og besøge folk. Bare for en kop kaffe. Det er jo ikke det der, så skal vi til et meter eller øh, Nej, nej. Helt nede på jorden. Øh, og, og interessere sig for andre mennesker. Og som jeg også sagde tidligere, især, altså næsten jo, jo mere specielle de var, jo mere havde han lyst til at, at lære dem at kende og snakke med dem, og det synes jeg var en fantastisk genskab, det der med, og, og det var ikke small en. han ville gerne vide, altså, hvorfor sætter I han i det studie der dag? Altså, det var så et spørgsmål, mm. han gerne ville vide, hvorfor gør I det? Nå, det er da egentlig en god idé. Altså, han er involveret som menneske, og så var han jo bare øh, verdens bedste far, verdens bedste bedste far, altså, øh, ja, han, han, han er uden tvivl mit forbillede for, hvordan jeg gerne vil være forælder for min dreng. Kenneth, øh, lad det være de sidste ord For en virkelig god snak Jeg ved godt, du lige sagde, at øh, din far Han helst ikke ville, eller i hvert fald Måske synes, der var noget og skulle nævnes nogen som helst, Men jeg tror nu alligevel, at han vil Blive rigtig rørt, hvis han hørt den her snak øh, Vi har haft sammen Tusind tak, fordi du kom forbi Og fortalte om ham Tak, fordi jeg måtte I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white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 People going by I see friends Shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're like much more Than I never know